«Всі пастухи! Відколи? Від віку!» Більше Ахмет не хотів нічого розповідати, він випив кухоль пива і пішов геть. «Це не нащадок Ахмета, ібн Гриця, ібн Шефа, ібн Камікадзе», – пожартувала Марго і розсміялася. «Їй було добре в цьому місці». Від незвички вона швидко сп'яніла. Може, і твій Леско нащадок, ти придивись до нього. Правда, наш шеф не високий, а це якийсь дрібний виродження. Леска спершу скривилася, але потім і сама розсміялася. Дурно сміх охопив усіх. Коли розійшлися спати, Марго опинилася за Андибором у номері. Все логічно, номери в мотелі на двох осіб Свідка з Леською, Вася з Сидоренком, Марго з Андибером. На цей раз вона зовсім не відчувала незручності, неначе вони проводили ніч удвох не вперше. Марго прийняла душ і стала вмощуватися в ліжко. Слухай, Андибера, спитала вона, ти за мною ув'язався? Чи це мені здається? «В'язався. А скажи мені, навіщо тобі це?» Андибер мовчав. Він повільно роздягався. «Кажі, – наполягала Марго, – тобі це може не сподобатися. Я все одно маю знати». Андибер сів на своє ліжко в розстебнутій сорочці і трохи повагавшись сказав, «Моя мама, українка, Вийшла заміж за австрійця, коли мені було 10 років. Мій вітчим, батька свого я не знав, був старший від мами на 20 років. Він дав мені чудову освіту. У своїй 28 я зробив блискучу кар'єру. Я був молодий, красивий і багатий. Мав красуню дружину, але хворого ж сина. Можна сказати, що в моєму житті було всього, і хорошого, і поганого, не було тільки тебе. Господи, сказала Марго, я не хочу цього чути, терпіти не можу слізливих історій, не треба продовжувати. Насправді вона любила мелодраматичні історії, та тільки в кіноваріанті. В житті вона вважала, вони приносять лише зло. Будь-які стосунки, які починалися в житті Марго дуже романтично, закінчувалися гірким розчаруванням, та й взагалі в її віці треба дуже тверезо ставитися до життя. «Ти не пам'ятаєш мене?» Марго здивовано на нього подивилася. «Ти не пригадуєш нашу першу зустріч?» Марго нічого не пам'ятала. «Згадай. Австрія маленький затишний готель у горах 5 років тому. Невже ти так і не пригадала? Марго мовчала. Пригадуєш, учасникам конференції в перший день організували екскурсію старим аббатством. Я на тебе відразу зверну увагу. Ти була красива і горда. «Ти весь час ходила з родою британкою, коли підійшли до виставленої королівської корони, всипаної різним дорогоцінним камінням, ти пожартувала, а можна поміряти?» «І тоді я вперше собі сказав, моя королева», сказав і слякався своїх слів. Маргу вперто мовчала. Її як заціпило. Я приїхав на конференцію з дружиною і своїм хлопчиком. Він був величенький, але не міг ходити. Дружина соромилася його, і здебільшого я возив його у візочку. Я вже був звик до того, що люди, побачивши його, відводили очі. А в них проглядало в кращому випадку співчуття, а в основному – це були страх і огида. А він же все розумів. Однак ти щоранку віталася з ним, як з рівнею, брала його за маленьку ручку і, погладжуючи її, казала,